Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Eine ganz besondere Reise wartete auf die fünf Freunde. Julian, Dick und Anne hatten in der Schule den jungen Lord Edward kennengelernt, der mit seinen Eltern, Baron und Baronin Hastings, auf einem Schloss wohnte. Und der hatte sie eingeladen, die Ferien auf diesem Schloss zu verbringen. Natürlich zusammen mit George und Timmy. Und so saßen die fünf Freunde an ihrem ersten Ferientag gemeinsam in einem Zug. Ach, endlich Ferien. Mhm. Mal wieder ausschlafen und so richtig schön faulenzen. Na, wenn das alles ist, was du dir wünschst. will man mehr? Hä? Was kann man auf so einem Schloss überhaupt anstellen? Das hört sich irgendwie anders. als wärst du jetzt lieber auf der Felseninsel. Ach, du bist ein echter Schlaukopf, Julian. Ja. Aber ich will auch nicht die ganzen Ferien alleine sein. Na, und wann hat man schon mal die Chance, auf einem richtigen Schloss zu wohnen? Dazu noch bei einem Lord? Ach, euer Lord ist doch auch nur ein Junge, der in die Schule geht, oder nicht? Ja. Ja, aber nur, weil er sich mit seinem Privatlehrer gelangweilt hat. Ja. Du wirst dich bestimmt gut mit ihm verstehen, George. Er will auch nur ganz einfach Eddie genannt werden. Nein, da bin ich ja beruhigt. Ja, Timmy. Wir sind bestimmt bald da. Ist ja gut. Werte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichten wir Bahnhof Schloss Hasting. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nichts liegen lassen. Den das gehört? Das ist ja schon. Ja, dann packen wir zusammen. Aha. Hier? Deine Tasche, in. Danke, Dick. <lacht> Der Zug hielt auf einem sehr kleinen Bahnhof. Und die fünf Freunde waren die einzigen, die ausstiegen. Eddie kam ihnen in Begleitung eines großen und kräftigen Mannes in Uniform entgegen. Dort ist Eddie. Sieht aus, als hätte er einen Diener mitgebracht. Ha? Alles klar, das ist also euer bescheidener Lord. Ach, jetzt warts doch erst mal ab, George. Hallo, Eddie. Hallo, ihr. Klasse, <lacht> dass ihr gekommen seid. Klar. Ähm, du musst George sein, oder? Ja, Hallo. Und äh, das ist mein Hund, Timmy. Ah, hey, Timmy. Ja, rein. Toll, dass du mitgekommen bist. Das ist Ronald, unser neuer Chauffeur. Ja. Guten Tag, Kinder. Guten Tag. Also, dann äh, gehen wir doch zum Wagen. Eure ja. Taschen könnt ihr hinten in den Kofferraum stellen, ja? Okay. So, okay. Vielen Dank. Okay, ja. Yeah. Die Fahrt ging über eine lange Allee, die links und rechts von Bäumen gesäumt war und nach einiger Zeit in einen großen Park mündete. Nun breitete sich zu beiden Seiten der Straße ein gepflegter grüner Rasen aus, auf dem Blumenbeete in den schönsten Farben leuchteten. Langsam fuhren sie eine Anhöhe hinauf, auf der weithin sichtbar das Schloss thronte. Im Westen und Osten ragten zwei Türme in den blauen Sommerhimmel und dazwischen glänzten drei Fensterreihen im Sonnenlicht. Schließlich rollte das Auto auf den Hof und hielt vor dem großen Eingangsportal des Schlosses. Sie öffneten die Türen und stiegen aus. So, Kinder. Das ist euer Feriendomizil. Ich hoffe, es wow. gefällt euch. Aber natürlich, Klar. das ist ja noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja ein richtiges Märchenschloss. <lacht> Jedenfalls sieht es nach einer Menge Platz aus. Ja, ja, was nur leider viel zu selten genutzt wird. Und wer kommt da? Ist das dein Vater? Was? Ach, nein, das ist Gregory, unser Butler. Achso. Guten Tag, Kinder. Herzlich willkommen auf Schloss Hastings. Guten Tag. Aber wir brauchen noch keinen Butler. George. Sag doch erstmal guten Tag. Hallo Gregory, ich bin Ann. Hallo Julian. ich bin Dick. George und das ist mein Hundie. ihr Freut, dann folgt mir bitte. Ich zeige euch eure Zimmer. Ja, dann bis später. Ich bringe euer Gepäck nach, ja? Vielen Dank. Aber nein, das, das ist nicht nötig. Das tragen wir schon selbst. Ja, geben Sie her. Also so. gehen wir. fünf Freunde schnappten sich ihre Taschen und folgten Gregory. Er öffnete das große Portal des Schlosses und sie betraten die Empfangshalle. Von der hohen Decke hing ein glitzernder Kronleuchter herab und an den Wänden sah man Gemälde in goldenen Rahmen. Gregory, ein recht alter, sehr dünner Mann in einem vornehmen Frack, wartete, bis alle Besucher eingetreten waren. Da werden wir. Nicht schlecht. Alter, Falter, das ist ja ein Riesensaal. Was sind denn das für Leute auf diesen Bildern? Sind das alles Adlige? Oh, Sehr aus. richtig, junges Fräulein. Das ist die Ahnengalerie von Schloss Hastings. Oh. Und äh, dieser Junge da, äh, war das auch ein Adlige? Oh ja, das war Prinz Elders. Aha. Er hat ein bedauernswertes Schicksal. Äh, was ist denn mit ihm passiert? Nun... Prinz Eldes wurde vor etwa 200 Jahren geboren und war das einzige Kind des damaligen Grafen von Hastings. Mhm. Dieser kam mit seiner Frau auf tragische Weise ums Leben. Oh. Ein Onkel von Prinz Elders wurde nun rechtmäßiger Schlossherr, doch der hatte einen eigenen Sohn. Oha! da gab es also zwei Söhne, die das Schloss erben konnten. So war es, junger Mann. Und deshalb soll dieser Onkel das Gerücht verbreitet haben, Prinz Eldes sei ebenfalls umgekommen. Aber wie konnte er das behaupten, wenn der Prinz noch gelebt hat? Tja. Es heißt, Prinz Eldes wurde für den Rest seines Lebens in einem Geheimverlies hier im Schloss eingesperrt. Was? In einem Geheimverlies? Hier in diesem Schloss? Ja, ja. Oh, schrecklich. Und wo ist dieses Verlies? Das weiß niemand. Man hat es bis heute nicht gefunden. Manche behaupten sogar, Eldes soll immer noch als Geist in diesem verborgenen Raum herumspucken. Wirklich? Aber, aber das ist sicher nur eine Legende, oder? Sonst hätte man diesen Raum bestimmt längst gefunden. Es ist vollkommen eure Sache, woran ihr glaubt. Gehen wir weiter. Ja. Mhm. Okay. Gregory stieg mit ihnen eine Treppe in die erste Etage hinauf. Hier blickten sie in einen großen Saal, an dessen Wänden ebenfalls Bilder hingen. Von dort ging es noch eine weitere Treppe nach oben bis zur zweiten Etage. Diese bestand aus einem langen Flur, von dem links und rechts mehrere Zimmer abgingen. Oh, da wären wir. Dieses Zimmer ist für Fräulein Anne und Fräulein Georgina. Wow, wie hübsch es hier aussieht. Das sind sogar richtige Himmelbetten. Aber ich heiße George und nicht Georgina. Alles gut, Tim? Ich bitte um Verzeihung, Fräulein George. Ist okay. Das Zimmer für die beiden jungen Herren ist dieses hier. Wow, okay. Das ist nicht gerade winzig. In einer Stunde werdet ihr vom Baron und der Baronin zum Abendessen erwartet. Gut. Wird noch etwas gewünscht? Lord Edward? Oh, nein. nein, alles okay, Gregory. Vielen Dank. Dann empfehle ich mich. Dann empfehle ich mich. Die jungen Herren, Fräulein George... Sag mal, Eddie, kann Gregory nicht ganz normal mit uns sprechen? <lacht> er hat sein ganzes Leben so gesprochen. Für ihn ist das normal. Aha. Ich würde gerne noch mal in den großen Saal gehen und die Bilder dort anschauen. Hat jemand Lust mitzukommen? Äh, jetzt gleich? Ja. Ach, Kunst ist nicht so mein Fall. Ich muss mich um Timmy kümmern. Na, wie ihr meint. Dann bis gleich. Ja, viel Spaß. Mhm. Anne war glücklich, in einem richtigen Schloss zu sein. Die Bilder in der Galerie gefielen ihr noch besser als die Ahnenporträts. Sie zeigten neben Menschen auch Landschaften, Tiere oder Blumen und wirkten alle wie aus uralter Zeit. Die große Galerie hatte etwas Besonderes, geradezu Feierliches. Erst nach einer Weile merkte Anne, dass sie nicht allein im Saal war. Nun, Mr. Tate, wenn Sie übermorgen wiederkommen, wird das Gemälde sicherlich hier eingetroffen sein. Und die Echtheitszertifikate sind dabei? Aber selbstverständlich, Mr. Tate. Milord, die Kunstwelt ist Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet. Ohne sie würden wir immer noch glauben, dieser Van Gogh wäre verbrannt. Ich konnte es auch kaum fassen, als ich das Original in Händen hielt. <lacht> oh, hallo, wen haben wir denn da? Äh, äh, guten Tag, ich bin Ann Kieran. Sind Sie Baron Hastings? <lacht> Nein, ich bin Mr. Tate und nur der Leiter eines Kunstmuseums. Mhm. Das hier. Ist Baron Hastings. Guten Tag, Anne. Wenn du uns noch einen Moment allein lassen würdest. Wir sehen uns gleich zum Abendessen da drüben im Salon. Ja, natürlich. Bis gleich. Von der schönen Atmosphäre angeregt, zog Anne sich zum Abendessen ihr Lieblingskleid an. Es war rosa und mit weißer Spitze besetzt. Sie steckte noch ihre Haare hoch, bevor sie gemeinsam mit den anderen zum Salon ging der am östlichen Ende der großen Galerie lag. Im Salon war eine weiße Tafel gedeckt und silbernes Geschirr glänzte im Schein vieler Kerzen. Eddies Eltern kamen ihren Besuchern entgegen, um sie zu begrüßen. Butler Gregory blieb am Rande, um jederzeit behilflich zu sein. Willkommen, Kinder! Herzlich willkommen auf Schloss Hastings. Oh. Mhm. Ihr müsst Julian hallo. und Dick sein. Ähm, ja, äh, hallo, Madam. <lacht> Nennt uns einfach Mr. und Mrs. Hastings. Nicht wahr, Charles? Okay. Ja, natürlich. Herzlich willkommen. Anne, die kenne ich ja schon. Ja, ich habe mich nur noch mal umgezogen. Was für ein mhm. wunderschönes Kleid, Anne. Ja. Ach, Ganz bezaubernd. Und du bist sicher George, das Mädchen, das nie Röcke anzieht. Ganz genau. Wie schade. Na, es ist heutzutage völlig normal, wenn Mädchen keine Röcke tragen. Ja. Na, ja. nun setzt euch schon. Ich hoffe, es gefällt euch auf Schloss -Festing. Gregory, du kannst meinen Salat auftragen. Sehr wohl, Milord. Hm. Bitte sehr, Fräulein George. Äh, danke, Gregory. Ich mache das schon selbst. Sehr wohl. Hm. Hm. Mrs. Hastings, es ist so toll hier. Ich fühle mich schon fast wie eine Prinzessin. Auf jeden Fall gibst du dir große Mühe, so auszusehen. <lacht> <lacht> Hauptsache, wir müssen jetzt nicht Ritter für dich spielen. Äh, genau, Aha. und dich gegen böse Schlossgeister verteidigen. Hä? Uh, uh, uh, uh. Oh nein, hat euch Eddie etwas Spukgeschichten erzählt? Ähm, nein, Gregory hat uns von Prinz Aldous berichtet. Mhm. Die Gäste haben danach gefragt, Milady. Kinder, lasst euch bloß nicht verrückt machen. Natürlich gibt es auf diesem Schloss keine Gespenster und auch keine Geheimkammer. Aber wieso darf ich dann niemals in den Westturm gehen? Ach, Edward, jetzt fang nicht schon wieder damit an. Guten Appetit. Ja. Ja. Gleichfalls. Mal, Na, ja. Aber Kinder. wieso? Was ist denn mit dem Westturm? Mhm. Er ist zugeschlossen, seit ich denken kann. Mhm. Und mein Vater will mich auf keinen Fall hineinlassen. Mhm. So. Echt? Mein Vater könnte mir niemals verbieten, den Dingen auf den Grund zu gehen. Es geht hier nicht um ein Verbot. Der Turm ist baufällig. Deshalb muss ich dafür sorgen, dass niemand hineingeht. Ganz einfach. Aber woher soll Eddie dann wissen, dass es wirklich kein Geheimverlies auf dem Schloss gibt? George, genau das wollte ich meinen Vater immer schon fragen. <lacht> Habe ich nicht gesagt? George und Eddie verstehen sich bestens. <lacht> <lacht> Der Turm ist ein Sicherheitsproblem, sonst nichts. Und ich möchte nicht länger darüber diskutieren. Habt ihr verstanden? Äh, ich, ja, Mr. Hastings. Mhm, und über Schlossgespenster müssen wir auch nicht reden. Es genügt schon, wenn die Zeitungen immer wieder von diesem Geisterprinzen anfangen. Mhm. Die Zeitungen schreiben über Schloss Hastings? Aber natürlich, Kind. Man muss ständig aufpassen, was man tut. Ob man gut aussieht, ob man in der Öffentlichkeit das Richtige sagt. Mhm. Ein Fehltritt und schon zerreißen sich die Journalisten die Mäuler. Es ist furchtbar anstrengend. Es das heißt ja nicht umsonst. Adel verpflichtet. Mhm. Da fällt mir ein, gestern habe ich eine Kiste mit Wimpeln gefunden, auf denen unser Adelswappen abgebildet ist. Sie sind sehr hübsch, aber ich weiß gar nicht, was ich mit ihnen machen soll. Wir könnten sie doch in jedes Fenster hängen. Das sieht bestimmt toll aus. Was für eine bezaubernde Idee. Ähm. <lacht> Danke. Was haltet ihr davon, Kinder? Um. Ja. Ja. Ja. Also Könnte man bestimmt machen. Dann müsst ihr aber wirklich in alle Zimmer hinein, damit es ein geschlossenes Bild ergibt. Gregory, schließt du bitte morgen früh alle Türen auf? Sehr wohl, Milady. Ach, und bevor ich es vergesse, morgen Abend werden wir nicht hier sein. Oh. Euer Abendessen wird dann in Edwards Zimmer gebracht. Okay, kein Problem. Wir kommen schon klar. Ja, ganz sicher. Ja. Nach dem Abendessen trafen sich die Freunde in Eddys Zimmer. Und der junge Lord erzählte ihnen noch mehr über Prinz Elvis. Eddie hielt es für möglich, dass sein Geist noch im Schloss spukt, woran die fünf Freunde allerdings gehörigen Zweifel hatten. Und Anne interessierte sich ohnehin viel mehr für das Ausschmücken des Schlosses. Ihr zuliebe teilten sie sich am nächsten Morgen auf, um die Wimpel zu verteilen. Und weil jeder einen bestimmten Teil des Schlosses übernahm, waren sie auch bald fertig und versammelten sich im Schlosshof, um ihr Werk zu begutachten. Ach, seht mal, wie hübsch das aussieht, wenn jedes Fenster geschmückt ist. Ja, und wir sind doch fast alle losgeworden. Nur drei Stück sind übrig. Und warum ist dann das Fenster dort oben leer geblieben? Was? Hm? Zeig mal. Wo? Hä? Ja, das in der ersten Etage. Ah, da, gleich neben dem Westhof. Genau. Da, da müsste die Bibliothek sein. Dick, warst du nicht in diesem Teil des Schlosses unterwegs? Äh, stimmt. Und ich habe kein Fenster ausgelassen. Na, das kann ja jetzt nicht sein. Dieses Fenster musst du vergessen haben. Ann, ähm, ich weiß nicht. Äh, nimmst du die Sache mit den Wimpeln vielleicht ein äh, kleines bisschen zu ernst? hä? Mhm. Du willst bloß nicht zugeben, dass du zu faul warst, in alle Zimmer zu gehen. Tja. <lacht> Moment mal, Anne. Dick ist zwar manchmal ein bisschen bequem, aber belogen hat er uns doch noch nie. Aber warum ist dieses Fenster dann leer geblieben? Keine Ahnung. Vielleicht spuckt es ja wirklich hier im Schloss. Mhm. Meinst du? Oder soll das eine neue Ausrede sein? Wir können doch einfach mal nachschauen. Äh, äh, ja. Von mir aus gehen wir. Aber lasst euch nicht vom Gespenst wegfangen. Uh. Uh. Oh. Ganz <lacht> Tschüss. Bis gleich. Ja, bis gleich. Mhm. Eddie und Dick stiegen in die erste Etage und durchquerten den großen Galeriesaal bis zum westlichen Ende, wo sich hinter einer offenen Tür die Bibliothek befand. An den Wänden ragten Bücherregale vom Boden bis zur Decke hinauf. Die Bücher darin waren in Leder oder Leinen gebunden. Außerdem zierten ein paar gut polierte Möbel aus Edelholz den Raum. An zwei Fenstern, die zum Hof hinausgingen, hingen schwere Samtvorhänge bis zum Boden hinab. Und sie trugen eine Verzierung. Da siehst du es, Eddie. In beiden Fenstern hängen Wimpel. Das verstehe ich nicht. Die Bibliothek ist doch der letzte Raum auf dieser Etage. Dahinter kommt doch nur der Westturm. Vielleicht gibt es ja noch einen Raum dazwischen. Das wäre eine Erklärung. – Moment, aber das würde ja vielleicht bedeuten, dass es doch ein Geheimverlies gibt. N – Naja, oder, oder einfach einen Raum, zu dem man im Moment nur schwer Zugang hat. Hm. Theoretisch müsste er jedenfalls hinter dieser Wand liegen. Hm, – Aber da steht nur ein langes Bücherregal. – Vielleicht sollten wir uns das genauer ansehen. Was meinst du, hm? Ja. – Okay. – Ich nehme mal ein paar Bücher raus. Oh, hm. Mal sehen, was dahinter ist. Aber Pass bitte auf, dass du alles genauso zurückstellst. Ja. Mein Vater will nicht, dass ich in seiner Bibliothek herumstöbere. Hat er das auch verboten? Naja, er will es eben nicht. Du weißt ja, wie er ist. Psst! Hör mal. Oh nein. Wenn man vom Teufel spricht. Ich fürchte, da kommt er. Oh Mann, oh Mann. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Ja, hinter die Vorhänge. Los! Okay. Tatsächlich war es Baron Hasting, der in die Bibliothek kam. Dick musste für ein paar Sekunden die Luft anhalten, denn der Baron ging ganz nah an ihm vorbei und blieb vor dem Bücherregal stehen. Dick gelang es, hinter dem Vorhang hervor zu lugen und den Baron von hinten zu beobachten. Der stellte einige Bücher beiseite. Hinter ihnen tauchte eine Zahlentastatur auf. Der Baron hob seine Hand und Dick wagte sich noch ein kleines Stückchen weiter vor, um zu sehen, welche Zahlenfolge er eintippte. Dann ertönte ein Klacken und Baron Hasting zog das Bücherregal auf wie eine Tür. Hallo? Sehen Sie hier drin? Hallo? Hm. Komisch. Ich habe doch ganz deutlich gehört, dass jemand hier drin war. Hm. Hallo? Er ist weg. Oma. Hast du das gesehen, Dick? Ja. Das ist eine richtige Geheimtür. Aha. Und ich habe gesehen, welchen Zahlencode dein Vater eingetippt hat. Echt? Aha. Ich würde zu gern wissen, was hinter dieser Tür ist. Ja, natürlich. Ich auch. Ähm, sollen wir mal nachsehen. Okay. Aber schnell beeilen wir uns. Alles, komm. Flink huschten die beiden zum Regal, nahmen die Bücher heraus, um die Tastatur wieder freizulegen, und Dick gab die Zahlenfolge ein, die er sich gemerkt hatte. Tatsächlich ertönte ein leises Klicken, und das Regal ließ sich aufziehen. Schnell schlüpften die beiden Jungen hindurch. Wow, Dick. Es sieht aus, als hätten wir das Geheimverlies gefunden. Ja. Aber zieh die Tür wieder ran, ja, damit sie nicht offen steht, falls jemand in die Bibliothek kommt. Okay, mache ich. Oh, nein. Hör mal, da kommt schon wieder jemand. Oh je, wenn das mein Vater ist. Oh, hoffentlich erwischt er uns nicht hier drin. Oh. Mist. Ich glaube, da hat gerade jemand die Tür geschlossen. Da ist ja überhaupt gar keine Klinke dran. Ich sehe auch keine. Vielleicht können wir die Tür hier ja aufdrücken. Mist, sie geht nicht mehr auf. Oh nein, wir sind eingesperrt. Was machen wir denn jetzt? Seit die beiden losgegangen waren, war mindestens eine halbe Stunde vergangen. Und julien Anne und George machten sich allmählich Sorgen. Sie standen noch immer auf dem Schlosshof und warteten. Was machen die denn so lange da oben? Vielleicht haben sie ja irgendwas Interessantes entdeckt. Ach, dann wären sie doch ans Fenster gekommen und hätten uns Bescheid gesagt. Ja, das stimmt. Ich finde, wir sollten mal hinaufgehen. Mhm. Mhm. Ja, gut. Los, komm, Timmy. <lacht> Die vier hatten gerade den großen Saal erreicht, als sie sahen, wie Butler Gregory aus der Bibliothek kam. Ja, ganz ruhig, Timmy. Wir sehen Sie bestimmt gleich. Ja oh, hallo gut. Kinder. Kann hallo. ich euch helfen? Ja, wir suchen Dick und Eddie. Sie Aha. wollten in die Bibliothek gehen. Tut mir leid, Frau Ann. aber dort sind Sie nicht. Nein, sie nicht. Können wir mal nachsehen? Nun, wie ihr wünscht. Bitte sehr... Nicht. Aber nun muss ich euch bitten, wieder herauszukommen. Der Baron wünscht nicht, dass ihr in seiner Abwesenheit Zugang zur Bibliothek habt. Die Bücher sind nichts für Kinderhände. Mit Verlaub. Ach so. Ja, gut. Vielen Dank, Gregory. Stets zu Diensten. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Äh, nein, vielen Dank. Dann empfehle ich mich. Ruhig, Timmy. Du hast doch gesehen, dass sie nicht da sind. Ist ja gut. Das ist doch irgendwie unheimlich, Leute, oder? Sie können sich doch nicht einfach so in Luft auflösen. Die Kammer, in der Eddie und Dick eingeschlossen waren, war ziemlich düster. Das einzige Fenster hatte eine undurchsichtige Milchglasscheibe und es gab keinen Griff, um es zu öffnen. Dick, was hat das alles zu bedeuten? Wer hat uns gerade eingesperrt? Und warum? Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich, ich kann auch gar nichts Wertvolles entdecken. Nur nur Bücherregale hier. Und, und na ja, da steht eine Staffelei mit, mit einem Bild drauf. Ja, wenn, wenn es nur ein bisschen heller wäre. – Hast du eine Taschenlampe dabei? – Ähm, warte mal, ähm… Ach, nee, so ein Mist. Die hat Julian. – Verdammt! Da ist ein Schrank mit Schubfächern. Vielleicht finden wir dort was, um Licht zu machen. – Ja! Sehen wir mal nach! Los! Julian, George, Anne und Timmy suchten im ganzen Schloss nach ihren beiden Freunden und kehrten schließlich mit letzter Hoffnung zum Schlosshof zurück. Doch der war menschenleer. Hätte ich bloß nicht so ein Theater um dieses Fenster gemacht. Wer weiß, was Eddie und Rick jetzt passiert ist. Ganz ruhig, wir finden sie schon. Was hat sie mit dem bloß? Ach, sieht man das Fenster dort oben. Das ist ein Schatten. Das ist das Fenster, in dem kein Wimpel hängt. Hm? Oh nein, Leute, der Schatten bewegt sich. Meint ihr, es könnte der Schlossgeist sein? Es ist auf jeden Fall der Schatten eines Menschen. Ja, und er hebt und senkt den Arm in einem ganz bestimmten Rhythmus. Schnell, schnell, schnell, langsam, langsam, langsam, schnell, schnell, schnell. Das ist ein SOS-Zeichen. Das wird hier immer gruseliger. Wieso ruft denn ein Schlossgeist um Hilfe? Also, ich glaube eher, dass das Dick ist. Er kennt zumindest das SOS-Signal. Aber warum sollte Dick um Hilfe rufen? Ja, vielleicht, weil er dort eingesperrt ist. Ja, dann muss Gregory sofort die Bibliothek aufschließen. Er kommt! Aber Gregory ist gerade aus der Bibliothek rausgekommen. Du meinst, er hat Dick eingesperrt? Und vielleicht auch Eddie? Warte, ich würde sagen, im Moment sieht es danach aus. Aber wieso? Und was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie einen anderen Weg zu diesem Raum finden. Er müsste doch direkt neben dem Turm liegen. Vielleicht versuchen wir erstmal in diesen Turm zu kommen und ziehen dann weiter. Aha. In den verbotenen Turm? Ja. Aber Eddie hat gesagt, die Tür ist immer zugesperrt. Dann müssen wir uns diese Tür mal ansehen. Kommt. Genau. Hm? Sie mussten eine Weile suchen, bis sie die Tür zum Westturm fanden. Man erreichte sie über den Hinterhof des Schlosses. Es war eine alte Holztür, die mit einem eisernen Riegel versperrt war. Den konnten sie einfach aus den Ösen heben. Aber dahinter befand sich noch ein altes, verrostetes Schloss. Die Tür ist zu, logisch. Wenn ich bloß ein Draht hätte du hast dir doch die Haare hochgesteckt. Ja, hab ich. Äh, sind da nicht ein paar Klemmen drin? Ah. Aha, sogar eine ziemlich große. Aber dann geht meine Frisur kaputt. Also ehrlich jetzt. Also, ja, okay, Pardon? entschuldigt. Ja, natürlich. Ähm, hier ist sie, Julian. Aha. Hoffentlich klappt das. Okay, danke. Mal gucken. Vielleicht klappt das. Wartet. Moment. ja. Hier bewegt sich was. Ja, schaffst du's? Hoffentlich. Ja, so, die ist auf. Ach, Julian, sehr gut. <lacht> Kommt rein. Oh. Puh, ganz schön düster hier drin. Zum Glück habe ich unsere Taschenlampe dabei. So. Ach, oh, das ist ja wirklich alles total verfallen. Hm. Seht mal, die Treppenstufen sind halb abgebrochen. Ah, ja. ja, wir müssen vorsichtig hochgehen. Aber wie kriegen wir raus, wo Eddie und Dick sind? Wir haben Timmy. Der hört viel mehr als wir. Achtung, Timmy? Horch. Also dann folgen wir ihm wohl besser, oder? Aha. Ja. Natürlich hatte Dick die SOS-Signale mit seinem Arm gesendet. In einer Schublade hatten die beiden Jungen ein Päckchen Streichhölzer und eine Kerze gefunden. Und ihre Flamme warf Dicks Schatten an die undurchsichtige Fensterscheibe. Nach vielen Versuchen machte er jedoch eine Pause. Ob die anderen mein Zeichen überhaupt gesehen haben? Wahrscheinlich sind sie gar nicht mehr auf dem Hof. Das fürchte ich auch. Sag mal, Dick, was glaubst du, sind wir jetzt im Verlies von Prinz Eldos? Ich weiß nicht. Die Sonnenblumen da auf dem Bild hat bestimmt kein Schlossgeist gemalt. Stimmt. Und ein Schlossgeist liest vermutlich auch keine Bücher. Hier im Regal stehen lauter Kunstbände. Ja, auf dem Tisch liegt auch einer. Äh, Na nun, das Bild... Das Bild auf dem Foto hier ist ist dasselbe wie das auf der Staffelei? Was? Ja. Das kann gar nicht sein. Die doch. Farben auf dem Bild hier sind ganz frisch. Die glänzen ja noch vor Feuchtigkeit. Komisch. Und es wird noch komischer. Ja. Hör mal, was hier steht. Dieses Bild von Vincent van Gogh ist vor vielen Jahren verbrannt. Was? Aber dann könnte es doch gar nicht hier stehen. Ja, außerdem hat Vincent van Gogh vor über 100 Jahren gelebt. Der hat das Bild hier bestimmt nicht gemalt. Aber er hat es doch signiert. Wie? Sieh mal, hier unten links. Da oh. steht eindeutig Vincent. Aber das ist unmöglich. Was war das? Dick spuckt es hier etwa doch? Nein, ich glaube, das war Timmy. Da, hinter der Wand. Was? Das wäre ja toll. Wir müssen uns bemerkbar machen. Hey, hallo, Timmy. Hallo, Timmy, bist du's? Timmy hatte lange aufmerksam gelauscht, bis er schließlich hinter einem Mauerriss die Stimmen von Eddie und Dick vernahm. Aufgeregt meldete er seine Entdeckung. George verstand ihn sofort. Hey, hier sind wir! Hallo! Hört ihr uns? Hallo! Jimmy, du bist echt großartig. Oh, Julian, Anne, Timmy ja? hat sie entdeckt. Ach, sehr gut, Timmy. Sie müssen hinter dieser Wand sein. Wartet mal. Dick? Eddie? Seid ihr das? Ja, ja, wir sind es. Holt uns hier raus. Ja, was ist passiert? Ich, ich glaube, wir sind in einer Malerwerkstatt eingesperrt. Wer kann das getan haben? Und warum? Das wissen wir nicht. Aber irgendwas ist hier total merkwürdig. Hier steht ein Bild, das es eigentlich gar nicht geben kann. Das klingt echt komisch. Aber wir sollten uns erst mal fragen, wie wir euch da wieder rauskriegen. Das schafft ihr bestimmt. Hört zu, ihr müsst zuerst in die Bibliothek. Ja, genau. Und, und, und, und dann, dann steht das mal ein Regal. Dick erklärte seinen Freunden, wie sie die Geheimtür finden und öffnen konnten und gab ihnen auch den Zahlencode durch. Vier, sieben, acht, sechs. Alles klar. Aber Gregory hat die Tür zur Bibliothek abgeschlossen. Und wir wissen nicht, ob er in der Sache mit drin steckt. Gregory geht meist sehr früh zu Bett. Vielleicht kommt ihr an seinen Schlüssel ran. Leute, da kommt jemand! Was? Wer ist das? Hey, was ist denn hier los? Wie kommt ihr hier rein? Das ist Ronald, der Chauffeur. Als Ronald in der Kammer erschien, waren Dick und Eddie aufgestanden, denn natürlich wollten sie nach draußen. Doch Ronald stellte sich mit verschränkten Armen vor die Tür und ließ sie nicht durch. Entschuldigung, Ronald, aber wir würden die Kammer gern verlassen. Nichts da. Ich weiß zwar nicht, wie ihr hier reingekommen ähm, seid, aber jetzt habt ihr definitiv zu viel gesehen. Aber... Und deshalb bleibt ihr hier. Aber ich will aber raus hier. Lassen Sie mich durch. Schön stillhalten, Brüsschen. Und du auch, Eddie. Hey, aber wieso denn? Was soll das? Ronald war ein sehr kräftiger Mann. Er hatte die beiden Freunde gepackt und obwohl sie sich heftig wehrten, gelang es ihm, sie auf Stühlen festzubinden. Ronald, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Halt endlich still. Das ist also das todsichere, hochgeheime Geheimverlies. Ein Kinderspielplatz. Na toll. Sind wir etwa wirklich im ehemaligen Geheimverlies von Prinz Aldous? Ja, verflixt doch mal. Na, freut <lacht> ihr euch jetzt? Ja. <lacht> Natürlich nicht. Wie lange willst du uns denn hier einsperren? Morgen Mittag, wenn das Bild auf Reisen ist, könnt ihr wieder raus. Was? Morgen Mittag? Ja, kein Wort zu irgendjemandem über das, was ihr hier gesehen habt. Klar? Aber wieso? Was ist denn so schlimm an diesem Schluss Bild? Schluss mit dem Gequatsche! Wieso föhnen Sie denn das Bild? Weil der Herr Baron nicht abwarten kann, bis es von selbst trocknet. Der Baron? Was hat mein Vater mit dem Ganzen zu tun? Ach, Ruhe jetzt, oder muss ich euch erst knebeln? Ein George und Julian hatten sich währenddessen aus dem Turm geschlichen und waren nun am Zimmer von Butler Gregory angelangt. Es war schon ziemlich spät und sie öffneten ganz vorsichtig die Tür. Psst, ganz leise, Tammy. Wir haben Glück. Er schläft tief und fest. Da hängt sein Wrack. Vielleicht hat er den Schlüssel dort in einer Tasche. Ich probiere mal, da zu kommen. George schlich sich an den Frack heran und fand nach kurzer Zeit, was sie suchte. In diesem Moment hörte sie Gregorys Stimme. Lord, haben Sie mich gerufen? Oh je, Julian, ja? Gregory ist aufgewacht. Er steht zu diensten. Nein, ich glaube, er spricht nur im Schlaf. Na, hoffentlich. Oh. Da, George kommt zurück. Schnell, raus hier! Was? Oh, ganz leise. Komm, Timmy. Dann auf in die Bibliothek. Also, aber Ronald ist bestimmt noch in der Geheimkammer. Ja, das glaube ich auch. Wir müssen uns verstecken und warten, bis er herauskommt. Los gehen wir. Komm, Timmy. Mit Hilfe des richtigen Schlüssels schlüpften die vier in die Bibliothek. Dort versteckten sie sich hinter den schwarzen Samtvorhängen und warteten. Endlich wurde das Bücherregal zur Seite geschoben und Ronald kam mit dem Sonnenblumenbild unterm Arm heraus. Er verschloss die Geheimtür wieder, rückte einen Stuhl in die Mitte des Raumes und stellte das Bild darauf. Dann verließ er die Bibliothek nicht ohne die Tür hinter sich abzuschließen. So, die Luft ist rein. Kommt. Dort muss die Geheimtür sein. Aber wieso hat jemand hier ein Bild aufgestellt? Keine Ahnung. Komm, Ann. Ja, warte. Hoffentlich haben wir uns die richtigen Zahlen gemerkt. Warte mal. Vier, sieben, acht, sechs. Die Tür geht auf. Und? Sind sie drin? Ja. Dick Eddie! Hä? Was hat Ronald denn mit euch gemacht? Warte, wir binden euch gleich los. Ja. ja. Ein Glück, jetzt geschafft. Oh, endlich. So. Der Knoten ist auf. Vielen Dank, George. Ja. Hat Ronald hier ein Bild gemalt? Ja. Wir erzählen euch gleich alles. Aber jetzt sollten wir erst mal schnell verschwinden. Aha. kommt. Ja, aber was machen wir mit der Tür? Machen wir sie wieder zu? Ähm, also, wenn es uns schon gelungen ist, ein, ein Geheimverlies zu öffnen, dann kann es doch auch ein offenes Geheimnis bleiben. Ach, das hast du aber gut gesagt, Dick. Aber denk dran, wir schließen die Bibliothek noch ab. Die Freunde schoben das Regal an die Wand stellten die Bücher zurück und steckten auch den Schlüsselbund wieder in Gregorys Frack. Danach gingen sie in Eddies Zimmer und Dick und Eddie erzählten, was sie in dem geheimnisvollen Atelier gesehen und gehört hatten. Ja, und dann hat Ronald gesagt, er will uns so lange einsperren, bis das Bild nicht mehr auf dem Schloss ist. Hm? Versteht ihr, was das bedeuten soll? Nee, komisch Sache. Merkwürdig. Aber wartet mal. Gestern habe ich gehört, wie Mr. Tate mit Baron Hastings über ein Bild gesprochen hat. Ach, wirklich? Mr. Tate will es morgen früh kaufen, ja. Das ist aber merkwürdig. Mein Vater hat schon lange versucht, unsere Bilder zu verkaufen. Aber niemand wollte sie haben. Huch, warum denn nicht? Sie sind doch sehr schön. Ja, ja schon. Aber die Maler kennt keinen Mensch. Deswegen sind sie nicht viel wert. Hm. Vielleicht ging es ja diesmal um ein Bild von Vincent van Gogh. Ja, Mr. Tate sprach von einem van Gogh. Ja, Die Bilder von Van Gogh gehören zu den teuersten der Welt. Ja. Mr. Tate sagte etwas von verbrannt. Und es hörte sich so an, als ob die Kunstwelt sich geirrt hätte und der Baron das Original doch gefunden hätte. Tja, von wegen gefunden. Ronald hat es einfach noch mal neu gemalt. da ist Ronald ein Kunstfälscher. Und er arbeitet für meinen Vater. Oh nein! Was ist eigentlich das Schlimme an einer Fälschung? Na, stell dir mal vor, du malst ein ganz tolles Bild, worauf mhm. du richtig stolz bist. Mhm. Und dann komme ich und male es ab und ernte überall Bewunderung dafür. Das wäre ja total gemein. Genau. Außerdem hat der Berühmte von Gogh vor 100 Jahren gelebt. Mhm. Und alle seine Bilder gehören schon jemandem. Ah. Mr. Tate hat kaum eine Chance, ein echtes Bild von ihm zu kaufen. Ah, und deshalb würde er auch so viel dafür bezahlen. Aha. Verstehe. Das Bild, das Ronald gemalt hat, ist völlig wertlos. Aber wieso macht mein Vater das? <lacht> Und was ist, wenn die Sache rauskommt? Dann gibt es auf jeden Fall Schlagzeilen. Edi. Oh ja. Zum Beispiel Fälscher Baron von Schloss Hastings. Oh, oh nein, das darf nicht passieren. Können wir das nicht irgendwie verhindern? Vielleicht sollten wir deinem Vater sagen, dass wir Bescheid wissen. Mhm. Dann lässt er es vielleicht sein. Der lässt sich doch nicht sagen. Das habt ihr doch gestern selbst erlebt. Ja, das stimmt. Dann sollten wir Mr. Tate warnen. Ja. Vielleicht können wir ihn morgen früher abpassen, wenn er hier ankommt. Was meint ihr? Ja, gute Idee. Ja, was denn? machen wir? In dieser Nacht kehrte Baron Hastings allein zurück. Die Baronin war noch in der Stadt geblieben. Unbemerkt standen die Freunde in aller Frühe auf, um sich in der Nähe der Hofauffahrt zu verstecken. Immer auf der Hut, dass Ronald von ihrem Vorhaben nichts mitbekam. Schon bald rollte eine Limousine heran. Seht mal, da kommt jemand. Vielleicht ist das schon Mr. Tate. Kannst du den Mann hinterm Steuer erkennen? Ja, das ist er. Ja, da liegt er hin. Anhalten, Mr. Anhalten! Anhalten! Hallo. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Mr. Tate. Morgen. Wir müssen Ihnen was Wichtiges sagen. Ach so, was, was ist denn so dringend? Also, ist es ist so, Mr. Tate. Also, Mr. Tate. Was hast du, Timmy? Oh je, da kommt Ronald. Der hat uns gerade noch gefehlt. Hey, was wollt ihr hier? Wir... Hören Sie nicht auf diese Kinder, Sir. Die haben nur Unsinn im Kopf. Bitte. Wenn ich Sie bitten dürfte, Ihren Wagen in die Tiefgarage zu fahren, der Baron wartet schon auf Sie. Ja, natürlich, Ronald. Selbstverständlich. Nun, Kinder, auf Wiedersehen. Aber Halt! Warten Sie doch! Leben. Hast du es überhaupt aus dieser Kammer geschafft? Hey, lassen Sie meinen Bruder los! Ich sag euch nur eins. Haltet euch aus dieser Sache raus. In den nächsten Stunden habt ihr nichts im Schloss zu suchen. Was ist denn jetzt los? Was hat der uns denn zu sagen? Was macht Ronald nur? Er schließt die Tür ab. Noch ehe die Freunde begriffen, was vor sich ging, war Ronald ins Schloss zurückgekehrt und sperrte die Tür hinter sich zu. Im selben Moment senkte sich auch das Tor zur Tiefgarage hinab. Schloss Hastings war rundum abgeschlossen. Das gibt's ja nicht. Sie sind ausgesperrt. Oh, Mann. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen wohl warten, bis Mr. Tate mit dem Bild herauskommt. Mhm. Aber er wird mit dem Auto aus der Garage kommen und einfach an uns vorbeifahren. Das möchte ich auch. Ronald wird schon dafür sorgen. Kommen wir nicht irgendwie in die Bibliothek? Dort soll der Verkauf ja offenbar stattfinden. Tja, mhm. so sieht's aus. Aber wir können wohl kaum die Mauer hochklettern. Nein. Ich glaube, ich hab noch eine Idee. Was? Ja? Wirklich? Sag, Sag schon. Der Westturm ist doch ziemlich baufällig. Vielleicht kommen wir ja von dort in die Geheimkammer hinein. Ach, das wäre natürlich klasse. Und wenn die Geheimtür noch offen ist, dann kommen wir auch in die Bibliothek. Genau. Ja, versuchen wir es. dann los. Ja, Kommt! Halt. Die Freunde eilten zum Hinterhof, wo sich ja die Tür zum Westturm befand. Von niemandem bemerkt schlichen sie hinein und stiegen die brüchigen Stufen hinauf. Timmy fand sofort den Riss in der Mauer wieder. Hier, hier muss es sein. Ja, ja, genau, das ist der Riss. Gut Timmy, brav. Und pssst. Wir müssen leise sein. Aber wie schaffen wir es leise, eine Wand einzureißen? Ja, wir wollen sie ja nicht gleich einreißen. Wenn es uns gelingt, ein paar Steine herauszudrücken, können wir bestimmt hindurchklettern. Oh. Seht mal, Timmy kratzt die Fugen und diesen Stein frei. Oh, Sehr gut, ah, Timmy. Das ist super. Vielleicht kann man ihn jetzt rausdrücken. Aha. Nein, ich schaffe es nicht. Lass mich mal. Und? Ach, nee. Das ist doch zu fest. Können wir nicht alle zusammen dagegen drücken? Ja, das wäre gut. Ihr fragt sich nur wie. Wir brauchen eine Stange oder sowas. Ich habe eine Idee. Äh, wartet, ich bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Dick rannte zur Turmtür hinab und kam kurz darauf mit dem langen Eisenriegel zurück, mit dem sie versperrt gewesen war. Um Lärm zu vermeiden, knotete er seinen Pulli auf einem Ende fest. Dann umfassten alle gemeinsam die eiserne Stange, Und stießen sie gegen den Mauerstein. Und. Zugleich! Zugleich! Ja, ja, er bewegt sich. Nochmal, einmal noch, ja? Zugleich! Er ist draußen. Es hat geklappt. Super. Ja. <lacht> Gemeinsame Kräfte sind einfach das Beste. Dann nehmen wir uns gleich den nächsten Stein vor. Ja. Ja. Hoffentlich kommen wir durch, bevor Mr. Tate mit dem Bild davonfährt. Ja, ja beeilen wir uns. Mhm. Na, los. So. Ja. Nach und nach schafften sie es, so viele Steine aus der Mauer zu stoßen, bis das Loch groß genug war, um hindurch zu klettern und in die Geheimkammer zu gelangen. Auch dabei versuchten sie natürlich, so leise wie möglich zu sein. Kommst sei du durch? Ja. Da bin ich. Fehlt nur noch Timmy. Na komm, Timmy. Hierher. Ja, ja. Komm. Hab, hab. Alle da? Jetzt können wir nur hoffen, dass die Geheimtür noch offen ist. Dicke ist schon an der Tür. Und? Kannst du sie öffnen? Ja, sieht so aus. Achtung, ich schiebe sie nur ein Stück auf. Okay. Hören wir erst mal, was drin gesprochen wird. Okay? Was waren das für Geräusche, Baron Hesting? Oh. Hm, das müssen die Anfänger sagen. Hm. Ich denke, wir haben alles besprochen, Mr. Tate. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem Bär. Ronald, würdest du den Herrn bitte zur Garage begleiten? Mit Vergnügen, Lord. Hier ist Ihr Mantel, Mr. Tate. Das sind wir ja im letzten Moment gekommen. Äh, mach schnell auf, Dick. Ja. Nun, wo kommt ja der Hund her? Warum? Ihr Bücherregal bewegt sich. Das, das ist ja eine Tür. Mr. Tate, Baron Hastings hat Sie betrogen. Dieses Bild da ist nicht echt. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Gören sind ja schlimmer als Klebstoff. Gregory, wie kommen denn die Kinder in diese Kammer? Ich weiß es nicht. Ich habe die Tür gestern Abend geschlossen. Geschlossen? Das heißt, sie war offen? Ja, Milord. Und haben Sie nachgesehen, ob jemand in der Kammer war? Nein, Milord. Sie haben mir untersagt, in die Kammer zu schauen. Ich sollte nur darauf achten, dass sie immer geschlossen ist. Ich glaube, Das, das gibt es doch nicht. Was für ein Vollidiot. Kann mir jemand erklären, was hier vor sich geht? Was ist das für eine Kammer? Das war das Geheimverlies von Prince Alders. Alders. Das ideale Versteck sozusagen. Genau. allerdings. Hier hat Ronald das Bild gemalt, das Sie gerade gekauft haben, Mr. Ja. Tate. Was? Aber woher wollt ihr das wissen? Ach, diese Kinder erzählen Quatsch. Was? Äh, kommen Sie, Mr. Tate, gehen wir. Also Nein, Ronald, ich will mir das jetzt ansehen. Das ist ein Atelier. Und auf dieser Staffelei hat gestern Nacht das Sonnenblumenbild gestanden. Die Farben waren noch feucht. Okay, doch Kein Unsinn, Edward. Das Bild ist vollkommen trocken. Ja, weil Ronald es stundenlang geföhnt hat. Ja. Wir saßen die ganze Zeit daneben. Aber wieso habt ihr daneben gesessen? Weil Ronald sie eingesperrt hat. Stimmt das, Baron Hastings? <lacht> <lacht> Was? Es ist doch pure kindliche Fantasie. Das Bild ist echt, Mr. Tate. Schließlich haben sie das Gutachten eines anerkannten Experten. Hm. Auch das könnte man fälschen. Wenn Sie erlauben, mache ich einige Fotos. Und das Bild werde ich einem Zweitgutachter übergeben. Ja, wozu soll denn das gut sein, Mr. Tate? Nun kommen Sie schon. In den letzten Jahren sind immer wieder täuschend echte Fälschungen in England aufgetaucht. Sie scheinen alle von ein und demselben Fälscher zu sein. Und es könnte doch sein, dass dieser Fälscher mich gerade zu meinem Auto bringen will. Ähm. Das ist gut möglich. Ja, ich wette, es ist so. Ja, ich auch. Baron Hestig, seien Sie ehrlich. Ist Ronald wirklich nur ein Chauffeur? Oder ist er in Wirklichkeit ein Kunstfälscher, der seit Jahren gesucht wird? Vater, sag die Wahrheit, bitte. Es ist bestimmt besser für dich. Ach, verflixt nochmal. Also gut. Ronald ist ein erfahrener Kunstfälscher. Sonst hätte ich ihn doch gar nicht beauftragt. Ja, aber Sie können mich doch nicht einfach verraten, Hastings. Es ist doch sowieso schon alles heraus. Hier, Mr. Tate, nehmen Sie Ihr Geld zurück: 300.000 Pfund. Wahnsinn. Bitte sehr. Oh, dieser Idiot. 300.000? Boah. Boah. Das ist eine ganze Menge. Absolut. Ja. Wieso geht diese Tür nicht auf? Mr. Lauborn, die Bibliothek habe ich abgeschlossen. Und, äh, Baron Hastings, wenn ich mir die Äußerung gestatten darf, ich bin zutiefst erschüttert, Milord. Ach, Gregory, wissen Sie, wie teuer es ist, ein Schloss zu unterhalten? Mit Dienstboten und Köchen und allem? Seit Jahren habe ich kein Geld, um den Westturm zu sanieren. Ich bin fast pleite. Aber Vater, deswegen kannst du doch nicht zum Betrüger werden. Was soll ich denn sonst machen, mein neunmal kluger Sohn? Du kannst doch das Schloss verkaufen. Das ist sowieso viel zu groß für uns. Aber unsere Familie lebt seit Jahrhunderten hier. Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche, aber ich möchte jetzt gern die Polizei rufen. Gregory, wenn Sie das bitte erledigen könnten. Sehr wohl, Sir. Oh nein, auch das noch. Aber Gregory, Mr. Tate, wollen Sie mich jetzt festnehmen lassen? Natürlich. Mr. Tate, bitte verraten Sie meinen Vater nicht. Ich will nicht, dass morgen alles in der Presse steht. Hallo. Hallo. Spricht da die Polizei? Ja. Hier Mit einem Mal war es Mucksmäuschen still geworden. Alle warteten ja. gespannt auf die Antwort von Mr. Tate. Gregory unterbrach sein Telefonat. Einen Moment, Sir. Und selbst Timmy hörte man nur ganz leise fiepen. <lacht> Schließlich räusperte sich der Museumsdirektor. Nun, Eddie, für die Ergreifung von Gaunern wie Ronald kann man in der Regel eine Gegenleistung von der Polizei erwarten. Ach so? Ich denke, dein Vater hat gute Chancen, dass er mit einer kleinen Geldstrafe davonkommt. Ich werde jedenfalls keine Anzeige gegen ihn erstatten. Oh, Sehr ja, toll. Haben Sie vielen Dank, Mr. Tate. Danken Sie nicht mir, danken Sie Ihrem Sohn und seinen Freunden. <lacht> keine Ursache. Das haben wir doch gern gemacht. Nicht Natürlich. Ja, bitte kommen Sie. Sir, die Polizei ist auf dem Weg. Nun, Ronald, das dürfte das Ende Ihrer Fälscherkarriere sein. Oh nein, das wegen ein paar Kindern. Ich glaube es nicht. Als die Baronin am Abend zurückkam und vom Betrugsversuch ihres Mannes erfuhr, war sie sehr bestürzt. Er hatte ihr nie erzählt, dass er in großen Geldsorgen steckte. Dabei hatte sie gar nichts dagegen, das Schloss zu verkaufen und dafür in ein Haus in der Stadt zu ziehen. So blieb sogar genug Geld, um Gregory, der sein Leben lang auf dem Schloss gearbeitet hatte, eine Rente zu zahlen. Doch weil der Verkauf eines Schlosses viel Arbeit macht, wurde beschlossen, dass die Kinder ihre Ferien woanders verbrachten. Und so fuhren Eddie und die fünf Freunde schon bald gemeinsam nach Kirin. Ja, Timmy, schnapp den Ball. Ja, gut so. Und? Nein! George, du hast hier extrem gute Laune. Total. Ja doch, Eddie, schließlich sind wir bald auf der Felseninsel. Aha. Ganz genau. George besitzt nämlich eine eigene Insel. Wirklich? Okay. Ja. Und was kann man da machen? Ach. Ja. Fische am Lagerfeuer braten, baden gehen, selten. Oh. Und wir müssen ja. alles selber machen, denn äh, Butler gibt es da nicht. Das hört sich toll an und ganz schön abenteuerlich. Ach, das ist es auch, Eddie. Aber wir haben ja Timmy. Der passt immer auf uns auf. Oh, ja. Ganz genau. Ach, ja. du bist unser Bester. Achtung, Achtung. Die nächste Station ist Kirin. Die nächste Station ist Kirin. Oh, wir sind da! Was Wir! mehr? Wir! Wir! Wir! Wir! kommen! Wir! Wir! Wir! Wir! und und Wir! und Wir! Wir! Wir! Wir! Wir! Wir! Wir! Wir! Wir! und Wir! alte Wir! Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.